Eminescu Gazetar, 1876-1883 Rămas pe drumuri, hărțuit de răutatea oamenilor și cu o neîncredere în viitor, pe care împrejurările păreau că o îndreptățesc, poetul aleargă să se adăpostească pe la prieteni. Boșdeuca țărănească a lui Creangă din Mahalaua Țicăului, unde noaptea lătrau câinii calasate, îl primi cu o voie bună care alină rana lăuntrica lui Eminescu, răscolită în curând și de moartea lui Eminovici. 15 august 1876 în de din dos al Lăboș de Ucei, Creangă și Eminescu dormeau, era vară, sau vegheau vorbind de strâmbătățile lumii, de canalia liberală și sfârșind cu znoave și recitări de versuri. Eminescu suferea însă când era vorba să cadă pe spinarea altuia, oricât de bun prieten ei ar fi fost, și, asprea mândrie, că în această țară merita să-și câștige onest existența, îl umplea de turbare, ori de câte ori se vedea constrâns să recurgă la serviciile cuiva. Junimiștii îi găsiră cu multă greutate o întelednicire și umilă și prostă retribuită, aceea de redactor, administrator și corector al unei gazete intitulate Curierul de Iași. Pentru 100 și mai târziu, 150 de lei pe lună, redactorul coordona materia oficială a gazetei, care nu era decât un buletin al publicațiilor curții de apel din Iași și alcătuia și pagina politico-literară, făcând cronica politică, economică, teatrală și celelalte. Deși munca la această gazetă, pe care poetul o numea în dispreț Foaia vitelor de pripas, era lipsită de orice satisfacțiuni morale și materiale, Eminescu a scris articole așa de pline de conștiinciozitate și de doctrină, încât ne este penibil să ne gândim că o activitate atât de remarcabilă s-a irosit în coloanele unei foi obscure. La o masă simplă de redacție cu farfecele alături, Eminescu compila acum, abstras de orice zgomote ale străzii, informațiuni, cronici și articole, lipea fragmentele tăiate din alte publicațiuni și făcea corecturi, stând în legături strânse cu duful de cerneluri al tipografiei naționale. Și, culmea modestiei, nici acum și nici mai târziu, el nu-și semnează articolele, văzând în ele o îndatorire, iar nu o satisfacțiune. El a scris la cronica externă și internă, o mulțime de considerații politice asupra problemei românilor de pretutindeni, în legătură cu probabilitatea trecerii armatelor rusești prin țară, diferite articole privitoare la chestiunea evreilor pământeni, admirabile și lucide articole de politică externă, în care raportul României cu statele înconjurătoare era intuit cu mintea unui desăvârșit om politic. Planul unei confederațiuni balcanice idealul istoric al Rusiei, românii și Austro-Ungaria, românii din dreapta Dunării, politica slavă și Europa, Turcia și Europa, dualismul și federalismul în Austro-Ungaria. Comemorări naționaliste depășind prin impetuozitate efemeritatea unui articol de gazetă, Grigore Ghica Voevod, răpirea Bucovinei, însemnări etnice și economice, pe cât de competente pe atât de organizate în unei doctrine încheiate industria națională românească, buna gospodărie bătrânească, înstrăinarea industriei românești. Acii a publicat și niște observațiuni critice împotriva doctorului Zotu, care recenzase asprul logica lui Titu Maiorescu. În afară de acestea, Eminescu scria și cronica teatrală. În vara anului 1876, jucă în grădina Château flor o trupă românească cu Grigore Manolescu, Petre Ionescu, Mihail Arceleanu și P.S. Alexandrescu, care și-au urmat reprezentațiile și în anul următor. Începând de la 1 iulie, cronicile teatrale, deși nesemnate, poartă întipărirea spiritului emineștian prin stil și vocabular, dar mai ales prin elevațiunea punctului de vedere și răceala tehnică a prețuirii actorilor. În general, stilul articolelor lui Eminescu nu avea nimic din banalitatea și improvizațiunea gazetărească, pentru că poetul, om cu principii politico-economice și cu cultură filozofică, punea pe hârtie în prilejurile pe care îi le oferea gazeta o doctrină organică ce s-a dovedit statornică. În afară de exercițiul diurn al condeiului, Eminescu n-a folosit nimic din această activitate obscură, Celebritatea de o zi a articolului despre rusul sinucigaș Kuzminski se datorește fără îndoială nu meritelor dramatice ale remarcabilei notițe care a atrasporirea tirajului, ci interesului publicului eșan pentru întâmplarea în sine. Cum Eminescu nu avea la această epocă decât vreo 27 de ani, vârsta la care omul creator privește cu încredere viitorul, legenda vieții proletare a lui Eminescu devine o problemă psihologică și biografică de oarecare curiozitate. Mai toate amintirile contemporanilor sunt născute din dorința de a explica nebunia poetului prin dezordinea vieții, sau din mustrarea socialistă adusă societății de a fi lăsat pe marele ei exponent intelectual să moară de foame. Dar deși nu mai poate fi îndoială că mijloacele de existență ale poetului erau foarte modeste, nicio schimbare esențială nu se făcuse în viața sa, care continua să-și urmeze legile ei proprii, independente de orice problema economică. Atunci când nu lucra la redacție, poetul sta închis în casă, compunându-și operele literare într-o absență desăvârșită din lumea înconjurătoare. În odăița de fund de ogradă din care îl dădeau afară proprietarii din pricina neplății la vremea chiriei, el își făcuse o peșteră îndepărtată de oameni pentru gândurile sale lăuntrice. Un pat de fier cu vergi, o masă de brad și două scaune așișderea, o donită cu capac și o cană de apă, adică obiectele unui interior primitiv cu care era obișnuit din copilărie, acestea erau elementele nu ale mizeriei, ci ale rusticității sale. Eminescu, spre deosebire de slavici, era dintre acei oameni incapabili de cea mai mică îndemânare și ordine în treburile casnice, și care, uitați de vigilența blândă a unei femei sau a unui prieten, rămân cu zilele în impuritate ca un copil în scutecile ude. În afară de aceasta, mâhnirea și încordarea în munca intelectuală scoteau pe poet din orice interes pentru higiena lumii de toate zilele, înstrăinându-l sau sălbăticindu-l. Numai bucuria cu sora ei, dragostea, puteau da lui Eminescu acea voință de reconciliere cu societatea prin îmbrăcarea unei redingote, prin așezarea cu precauțiune pe capa unui joben și, în sfârșit, prin reabilitarea rufelor la să. Căci, oricât ar părea de ciudat, poetul chema destul de despre această purificatoare a vieții noastre corporale, însemnând piesele consemnate printre încercări de versificație și de erudiție. Probabil cu acea senzație, ultim rezidu al patriarhalității de la ipotești, de a preda spălătoresi gunoiu și a primi un braț de crini. El era așa de străin de aceste voluptăți, încât din faptul că printre rufele însemnate, de pildă Batiste, unele aparțin altor persoane, ca Bodnărescu sau Doamna Burlă, trebuie să deducem că adesea prietenii găseau că e oportun să-i ofere ceea ce-i lipsea. Când însă neîncrederea în viitorul său, ori demonul inspirației, îl trăgeau în el redevenea ca întotdeauna omul vegetativ, cu atât mai nesimțitor de sine, cu cât nicio atribuție oficială nu-l silea să aibă o ținută supravegheată. Acum, ca întotdeauna, baba care îi deretica prin casă întâmpina o rezistență dârză când voia să intre în odaie, iar prietenii care îl călcau din când în când rămâneau o clipă în prag, asfixiați de fermentația unui interior hermetic cărți risipite pe jos, rufe murdare aruncate după sobă, pat nefăcut cu rufărie fetidă, apă mlăștinoasă în cofă, iar în mijlocul acestei descompuneri continuia a elementelor, feminescu, la masă sau pe marginea patului, stă absorbit, defunct în gândurile sale. În jurul lui, coși de nuci și ghemotoace de hârtie aruncate revelau febrila ocupației intelectuală și natura frugală a alimentației. În această epocă de mizerie și îndoială, Eminescu a apărut mai mult ca oricând contemporanilor proletar și boem. În grija religioasă de a face la vreme articolele, Eminescu se ivea pe străzi sau în redacție cu fața țepoasă și absentă, ascunsă în gulerul ridicat al surtucului, sub care zărea un guler soios. Hainele, albe de făina colbului sau înțurțurate de glod vechiu, erau lipsite de o parte din nasturi și, încălțămintea pe care o păstrau uneori în pat, mustea muce de noroaie. Pentru ca să acopere neajunsul pricinuit de lipsa nasturilor la pantalonii prea strâmți, el își trăgea din când în când dinainte poalele din Gotei vechi de coloarea mucegaiului. Urmând unui indem de rusticitate națională, el își făcu din urmă, stimulat și de creangă, haine groase de șiac moldovenesc, care îl arătau cu un trup din fire încheiat, masiv și pietros. Astfel trecea în zâmbete pierdute spre copou sau spre sărărie, cu părul cavalin pe spate și mușcându-și analitic sfârcul mustății. Că asemenea fel de viață își avea o bârșian subconștient mai cu seamă, ci nu într-o schimbare de ordin economic, o dovedește faptul că Eminescu continua să doarmă încleștat și să mănânce cu poftă mare ce se întâmpla, noci cu pâine sau mere, ca un mistreț care scurmă cu nasul prin frunzele putrede ale pădurii. Deși cu atât de reduse nevoi materiale, această viață nu era pe placul poetului, pe care îl nefericea nesiguranța ei, răpirea timpului de studiu printr-o muncă searbădă și lipsa mijloacelor de a-și procura instrumentele activității intelectuale. Nevoia de independență economică și morală este poate ceea ce a apăsat mai mult pe Eminescu, nerăbdător de a fulgera moravurile de atunci, de pe urma cărora își pierduse pentru totdeauna nădejdea unei sinecure ce-ar fi fost totuși așa de fructuoasă pentru cultura țării. Această fire fu cauza unui conflict ce se ivie în curând între Eminescu și domnul Mircea, directorul tipografiei naționale, unde se imprima curierul.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 Eminescu, care era nevoit să se hrănească cu nuci, nu voi totuși să facă aceasta și răspunse demn precum că nici nu cunoaște pe domnul Pastia, nici nu e cunoscut de dânsul și, fiind de puțină vreme în țară, iar acela nu de mult primar, nu poate emite nicio opinie, nici bună, nici rea asuprei, sub proprie semnătură. Domnul Mircea propuse atunci să facă singur articolul în chestiune, dar să-l semneze voietul.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 În urma acestui conflict, Eminescu fu constrâns să se retragă din redacția gazetei după un an de muncă stearpă. Încă dinainte, prietenii junimiști îi propuseră să vină la București, spre a-i se da un loc de redactor la tânăra gazete conservatoare Timpul, dar Eminescu nu avea bani de drum. Citat. N-am cu ce veni, scria lui Slavici. Asta m-a făcut să-mi țin gura până acum. O sută de france am pe lună. Din ce dracu să plec? Am și bagaje, cărți, manuscripte, cioboate vechi, lăscușoareci și moli, populate la încheieturi cu deosebite naționalități de ploșnițe. Cu ce să transport aceste roiuri de avere mobilă în sens larg al cuvântului? Încheiat citatul. Așa scria la 12 octombrie 1877. Foarte curând, își urca între hârțuagele și moliile și pornea la București, unde îl așteptau mizeria, boala și mai la o parte moartea. La București, Slavici îi căută pe dată o locuință. Într-o uliță aproape de centru, dar totuși dosnică, Strada Speranței, găsiră o căsuță cu pridvor de lemn, cu două dăi, tindă și bucătărie, un fel de bordeiu răsărit, foarte asemănător cu boșdeuca lui Creangă. Casa era prevăzută cu o babă care să aibă grijă de poet în rarele sale accese de higienă. Totodată poetul fu prezentat redacțiunii, instalate în două saloane mari și o anticameră pentru servitori, în fundul de curte al catului întâiu, din palatul Dacia, aflător pe podul Mogoșoaiei, mai apoi calea Victoriei, colț cu strada Lipscani. În dărătul meselor lungi, pline cu jurnale și hârtii, poetul făcu cunoștință cu grandea, redactor până atunci la timpul, cu Scipione Bădescu, Roneti Roman și Caragiale. Timpul fusese fondat la 15 martie 1876 ca organ al Partidului Conservator de sub prezidenția lui Lascar Catargiu, puține zile înainte de căderea acestuia de la guvern. Câteva vreme, gazeta fu redactată de Grigore Grandea, care însă nemulțumea pe Junimiști, fiindcă nu făcea destulă publicitate convorbirilor literare, iar cu puțin înainte de venirea lui Eminescu, ea căzuse cu totul pe brațele lui Slavici. Evenimentele de la 1877, grava inimiciție între liberali și conservatori, cereau o gazetă cu vâsle bune și schelet doctrinar solid. Junimiștii au chemat așadar pe Eminescu, care n-avea nevoie să-și însușească o doctrină politică străină de sine, ca gazetarii de profesiune, numai spre a-și câștiga existența. Eminescu era junimist și conservator prin structură, prin cultură, prin cercul literar căruia îi aparținea și prin ura împotriva liberalilor care îl lăsaseră pe drumuri. Spuma de indignare ce se strânsese la gura sa își găsi deci expresie în chipul cel mai firesc cu putință în polemica de gazetă și cu așa violență încât depășea limitele politicei conservatoare. La drept vorbind, în curând sub latura aceasta, timpul deveni de fapt un organ de expresie al poetului, după cum din punct de vedere redacțional ședea după un an numai pe umerii săi. Învinuirea așadar că societatea cumpărase conștiința poetului pentru o bucățică de pâine e neîntemeiată și dovada de aceasta este că își crease inimiciții pentru libertatea sa de opinie chiar printre conservatori. Eminescu dezvolta acum cu violență și aplicatiuni la contingențe vechea sa filozofie politică schițată în conferința de la Iași și care se înrudea cu ideile maioreștiene asupra raportului dintre fond și formă. Ideea fundamentală a junimistului era crearea unei vieți de stat naturale ieșite din năzuința lentă către progres prin contact cu civilizația apuseană, adică un progresism moderat și fără soluție cu trecutul, care să îngăduie coordonarea noilor instituțiuni cu sufletul națiunii. Pentru acest conservatorist, liberalismul înfățișa o politică și revoluționară și demagogică, fiindcă voia să îmbrace într-o noapte România în haine ce nu îi se potriveau. Partidul conservator nu era nici de cum reacționar și însuși minescu respingea o atare insinuațiune. Citat Să nu se înșele nimeni, zicea. Nu voim deloc a ne atinge de libertățile câștigate odată. Nu voim a ne întoarce îndărăt către privilegiurile sfărâmate de noi cu însuși mâna noastră. Nu cerem o reacțiune spre trecut. Cerem însă stabilirea echilibrului care nu mai există pentru susținerea intereselor vitale ale țării. Dacă nu voim atingerea libertăților noastre cetățenești prin reacțiune, nu voim, deopotrivă, paralizarea lor prin licența demagogiei. Adevăratul conflict dintre cele două partide era nu atât teoretic cât economic, pentru că liberalismul înfățișa interesele noii burghezii industriale pe cale de formațiune, în vreme ce conservatorismul apăra interesele marilor proprietari de pământ. Eminescu însă, ca de altfel și Maiorescu, pare a nu vedea decât un contrast de metode, derivând din două sociologii deosebite – Vede însă și o problemă etnică și, prin aceasta, alergește cadrul programului conservator al gazetei Timpul. Când Eminescu susținea că liberalismul, introducând aparatul complicat al vieții de stat industrial, a aruncat o povară pe umerii țăranului, în vreme ce vechea așezare boier țăran Bresle era mai spornică pentru puterile unei țări agricole, sărace în bani, asta făcea plăcere voierilor. De aceea cei mai bătrâni din partid latifundiarii protejau pe poet și susțineau că combate bine. Ei, care nu trăiau din profesiuni, trebuiau să se bucure când Eminescu ataca pe noul burghez, slujbaș al statului în urma reformelor democratice, spre slăirea inutilă a visteriei. Ce caută, striga Eminescu, aceste elemente nesănătoase în viața publică a statului? Ce caută acești oameni care pe calea statului voiesc să câștige avere și onori, pe când statul nu este nicăieri altceva decât organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omenești? Ce sunt aceste păpuși care doresc a trăi fără muncă, fără știință, fără avere moștenită, cumulând câte trei, patru însărcinări publice, dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una an deplină conștiință?" Încheiat citatul Se schimbă însă chestiunea când, enunțând faimoasa teoria a păturii superpuse, poetul susținea că noua burghezie română este de fapt de o bârșie străină. Foarte mulți dintre conservatori purtau nume de o autohtonitate foarte îndoielnică și închipuiești oricine cu ce ochi vor fi citit aceste rânduri. Citat dar în București și în orașele de pe marginea Dunării s-a evit un element etnic cu totul nou și hibrid care ne-a furnizat generația actuală de guvernanți. Acestea sunt rămășițele haimanalelor de sub lui Pazvan Toglu și Ysilant și resturile numeroase ale cavalerilor de industrie din Fanar. Din această seminție nouă face parte oameni ca Gianni, Carada, Cea Ferechidis, Serurie și alții. Toată spuma asta de fanarioți novisimi, care s-au pripășit în țară de 50-60 de ani încoace, formează naturalmente elementul de disoluțiune, demagogia României. Articolele lui Eminescu, păstrând ordinea de totdeauna gândirii și stilul impecabil, se distingeau acum printr-o vehemență spumegătoare. Violența este de altfel pe zice trece coloarea sufletului eminescian, și proza politică, poeziile, scrisorile și elocuția orală sunt întreteiate de furie și invectivă împinsă până la mizantropie. Citat Ca un fel de refugiu, scria Eminescu dezgustat de contemporani, de multele inconveniente ale vieții, Dumnezeu în înalta sa bunăvoință a dat omului râsul cu toată scara, de la zâmbetul ironic până la clocotirea homerică. Când vezi capete atât de vitreg înzestrate de la natură, încât nu sunt în stare a înțelege cel mai simplu adevăr, capete în care, ca niște oglinzi rele, totul se reflectă strâmb și în proporții pocite, făcându-și complimente unul altuia și numindu-se sarea pământului, ai avea cauză de a te întrista și de a despera de viitorul omenirii, dacă n-ai ști că după o sută de ani de pildă, peste amândouă despărțămintele geniilor contemporani, peste balamuc și pușcărie, va crește iarbă și că în amintirea generației viitoare, toate fizionomiile acestea vor fi pierit fără de nicio urmă, ca cercurile din fața unei apestătătoare. Încheiat citatul Eminescu atacă înverșunat pe liberal chiar în chestiunea războiului, învinovățindu-i că trimisese pe câmpul de luptă soldați goi și flămânzi dintr-o nepăsare pentru pătura țărănească. Citat, și pe când acești cumulari netrebnici, adică liberalii, această neagrămasă de grecotei ignoranți, această plebe franțuzită, aceste lepădături ale pământului, această lepra a lumii și culmea tot ce e mai rău, mai mincinos și mai lași pe fața întregului univers, face politică și fanfaronadă prin gazete și se gerează de reprezentanții unei nații ai cărei fii. Aceste stârpituri nu sunt și nu pot fi. Tot pe atunci soldatul nostru umblă gol și descult, flămând și bolnav pe câmpiile Bulgariei, îi dege mâini și picioare, decad putrede de pe trupul viu al omului și, veniți înapoi în țară, cad pe drumuri în țara lor proprie de frig și de hrană rea. Încheia citatul. În sfârșit, în 1878, când fusese să se acordă evreilor sub presiunea Congresului de la Berlin un anume regim de drepturi cetățenești, Eminescu, vână de mânie, declară, vociferând, că se va expatria în Asia sau în America. Această compativitate făcut dușman poetului și, cum se întâmplă, cei mai aprigi nu fură dintre cei mai de seamă, ci acei scribi fără talent care îi priveau cu ochii răi aștensiunea lui poetică. Cea Rosetti, pocitura cu bulbucații ochii de broască, prețuia talentul lui Eminescu. Citea, zice-se, cum îi picau gazetele în primul rând articolele lui și, om cu experiență, Încercă să atragă pe poet de partea sa cu propuneri discrete, pe care acesta le respinse, cerând în deriziune legațiunea de la Roma. În schimb, îl atacară literați ca macedonski și Xenopol, care mai mult sau mai puțin politicește în tabăra roșilor, se simțeau atinși de invectivele împotriva păturii superpuse. La început, criticile fură numai literare. În literatorul din 24 februarie 1880, poetul era ținta unor ironii și sfaturi cu totul josnice. Comentându-se poemul Călin, se făceau sub semnătura Rienzii observațiuni triviale de soiul acesta. El s-așează lângă dânsa, fruntea ei o netezește. Drept încrește-te o sărută. Citat curat parcă i-ar fi turnat o cofă cu apă rece în cap. Cum dracuși poate închipui cineva că, ținând la piept o femeie atât de frumoasă ca amanta lui Călin, cu niște ochi atât de galeși, cu o gură atât de rumenă, atât de zâmbitoare, să-i vie chef să o drept în creștet. Oricât de excentric ar fi gustul cuiva, oricât de vagabondă i-ar fi imaginația, astfel de dușuri nu sunt permise nici chiar metafizicului domnului Eminescu. S-o rute în creștet. Puțin dacă mai scobora spre părțile dorsale, te pomeneai că venea gust să o sărute în ceafă. Încheiat citatul. Mai apoi adversarii găsiră o armă bună de a răspunde poetului, care le contesta calitatea de român neaoș. Eminescu însuși era venetic și anume bulgar. Alexandru Macedonski strecură în revista sa Literatorul, 1882, o notiță perfidă în care relata după războiul român, un pretins scandal pricinuit de locotenentul Matei Eminovici, fratele poetului. Citat Abateri grave s-au constatat contra anumitului. El singur n-a putut nega că a intimidat, insultat și bătut pe locuitorii care nu se învoiau cu armenii arendași în casa cărora așa deși mănâncă. A se pune un ofițer în serviciul străinului pentru umpilarea țăranului este a nu fi român, Domnul Alexandru Macedonski afirmă că este bulgar acest domn, încheiat citatul. Nicolae Xenopol, de Eminescu Xenopulos și criticul literar al românului, făcând și el pe poet bulgar, îl înfățișează cu cea mai murdară ură. Citat. Acest individ poartă pantaloni vineți, un gheroc negru de împrumut și o pălărie mare neagră, întocmai ca aceea anenților, care îi umblă cu flașnetele în spate. E pururea plin de noroiu și fața și mâinile sale poartă nenumărate urme de negreală, violetă. Cizmele le înlocuiește adeseori prin papuci și, în acest hal, îi se întâmplă uneori să intre la Hug spre a căuta vreun stăpân din ai săi, care nu știe sărmanul unde să se ascundă mai curând, spre a nu fi văzut de fostul grădinar. Dăm aici signalmentul exact al acestui bizar personaj. Căci, pe la ora mesei de-l întâlnim pe stradă, e bine să te ferești de dânsul. Încheiat citatul După alte câteva spirite neroade, autorul acestor rânduri încheia punând la îndoială sănătatea mentală a poetului. Citat Aveam până acum pe omul care se crede cocoș, pe acel care și închipuie căi umbrelă și stă toată ziua într-un ungher pentru a se usca. Dar pe omul care se crede român și vorbește de sângele strămoșilor, fiindcă și-a schimbat terminația numelui din Ovici în Escu, aceasta nu s-a mai văzut. Desigur că doctorul Mautsley, în vreo nouă ediție a cărții sale, Pathology of Mind, va trage toate foloasele din exemplul ce-i aducem aici. Ne e teamă însă că Mautsley va rândui domnului Eminovici o cură îndelungată în vreun stabiliment. Bună oară la Mărcuța! Încheiat citatul. Aceste atacuri, oricât de violente, nu o negurau spiritul poetului și, dacă le răspundea uneori, o făcea numai pentru că găsea prilej bun de a ilustra teoria păturii superpuse. În ce privește tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămânea rece, mulțumindu-se să înăbușe în sine un dispreț desăvârșit pentru contemporani. Ceea ce stârnea mărăciunea era munca istovitoare de redacție, ce-i răpea deopotrivă zilele și nopțile pentru un salariu neîndestulător și nu la vreme plătit. Eminescu a luptat an de zile aproape singur cu greutățile redacționale, scriind articole de fond, reportagii parlamentare, compilând informațiuni, corectând și paginând. Așezat la o masă lungă plină cu jurnale, el lucra absorbit ceasuri întregi, Vara numai în cămașă și pantaloni, cu mâinile pline de cerneală violetă și fața obosită și neorânduită. Fiindcă însă nu putea alcătui articole mai de temeiu decât în liniște, el se închidea seara în lui de acasă, compunând noaptea la lumina oscilatoare a lămpii cu petrol, pentru ca a doua zi, livid, nepieptănat, să apară în tipografie cu un teanc de manuscrise. Nemâncat sau nedormit, el sosea la redacție cu mare punctualitate, pentru că, deși lipsit de grija de sine, era de o conștiinciozitate profesională inalterată. Din păcate, partidul se afla în opoziție, fondurile erau puține și se strângeau greu și astfel redactorii rămâneau neplătiți cu lunile. Eminescu se împrumuta ca să poată trăi și suferea de umilință și strâmtoare. În iulie 1879, de pildă, ia cu împrumut de la un marcopol din Iași 300 de lei, fie chiar la Iași, unde se va fi repezit, fie la București, unde va fi prins pe împrumutător. În cele din urmă, salariile tot se plăteau și cu oarecare chipzuință, un om ar fi putut duce pe acele vremuri o existență mulțumitoare, ca aceea de pilda lui Slavici sau a lui Caragiale, gazetar și ei. Dar Eminescu era om cu o logică economică particulară, Treia din nimic o vreme și apoi deodată se împrumuta cu sume mari spre a putea să se înfățișeze în condițiuni satisfăcătoare în fața ultimei femei care incendiase inima. În cei șase ani cât a stat la București, Eminescu și-a purtat în repetate rânduri mobilele rudimentare și lăzile cu cărți și manuscrise pe la diferite gazde, în căutarea unor adăposturi singuratice și tăcute. El nu era un om cu gustul interiorului, dar simțea plăcere să stea acasă ca să-și frunzărească volumele, să scrie și să transcrie. Cărțile le ținea rânduite pe nouă lungi polițe de brad, cam de patru metri lungime, iar restul hârtiilor prin cufere și pe masa de brad. Doarece lucrând, întindea manuscrisele și cărțile pe unde găsea, spre a împiedica invazia babei care, dintr-un spirit de îngustă ordine, ar fi risipit harta gândurilor, în a ușa cu cheia la plecare, lăsând astfel totul să dospească în dezordine și necurățenie. Își plătea de altfel chiria regulat și înainte, cruțând avutul său intelectual de orice popriri. Dintr-o chitanță de pildă din 28 noiembrie 1878, luăm cunoștință că își plătise chiria cu două luni înainte, câte 45 lei noi lunar. Din strada speranței, poetul și-a mutat boarfele într-o chilie scundă din curtea mănăstirii Caimata, unde le-a lăsat nemișcate în paza păianjenilor și a moliilor, deoarece supravegherea lor pe rafturi i se păruse obositoare. Îngrijorați de existența poetului, prietenii vrură să-i vină în ajutor. Doamna Mite Cremniț îi oferi o cameră în schimbul lecțiilor de limba română ce le primea de la el, dar Eminescu se sfii să pună sub ochii intelectualei germane priveliștea boemei sale. Folosindu-se de lipsa lui din București, Maiorescu puse de-i se aduseră toate terfeloagele acasă la sine, într-o odaie curată și luminoasă rezervată anume pentru poet. Eminescu n-a putut sta la Maiorescu mai mult de două săptămâni. Rânduiala aristocratică ce domnea în casa acestuia, mesele regulate, nevoia de a fi mereu îngrijit la înfățișare, neputința de a arunca rufe murdare după sobă și ghetele în pat, datoria în sfârșit de a-și supune indiscreției altora, sub pretextul curățeniei, puținele și sordidele sale efecte de îmbrăcăminte, scârbiră pe poet. În afară de aceasta, mândria sa vedea o umilință în faptul de a trăi din îndurarea unui om căruia nu-i putea oferi nimic în schimb și care își arăta și în acest chip superioritatea și norocul său în viață. În vara anului 1881, când bătrânul Eminovici veni la București, Eminescu ședea în strada ENI numărul 1, într-o odaie mucegăioasă, pe cât spun cei care au văzut-o, cum erau de altfel în genere cele pe care le locuia. Odaia reprezenta pentru el întâi de toate un depozit pentru numeroasele sale cărți, din care, prin transporturi dese în lăzi sau pachete, se pierduse un număr însemnat. Poetul își iubea cărțile și era furios când, împrumutându-le, nu i se înapoiau. Dăduse cu împrumut cărți și manuscrise lui Tictin și lui Gaster, de care acesta din urmă s-a și folosit în vestita Crestomație. Odăile pe care le închiria erau mici, iar proprietarii sperioși de așa calabalăc, încât Eminescu își trântea ca de obiceiul volumele pe dușumea sau le lăsa în lăzi și numai când putea le înșira pe rafturi de lemn. Într-un rând, se bătea cu gândul să-și cumpere de la hala de vechituri un dulap mare și în acest scop măsură ușa să vadă de va putea încăpea prin ea. Peste un an, intrându-i în cap că trebuie să se însoare cu Veronica Micle, își lua -o, o casă goală cu două camere și intrare separată, pentru care îi spravă, consultă și pe doamna Slavici. Casa era însă umedă și Veronica ar fi putut să nu se simtă bine în ea, de aceea poetul se învoi cu Slavici să se mute la el pe podul mogoșoaiei în apropiere de Biserica Albă, ceea ce a și făcut. Cu Veronica nu s-a căsătorit și Eminescu a rămas singur chiriaș într-o odaie mare cu pat simplu și nelipsitele rafturi de cărți și masă de brad cu scaune din același lemn. Un ligian de pământ într-un colț, un cufăr jupuit și mașina de cafea completau acest mobilier țărănesc căruia atmosfera așa de rigidă a casei slavici îi împrumuta un aer de ordine și de austeritate. Cineva știe că Eminescu stătuse și în strada segmentului numărul 9, o jumătate de an, la un domn Stelian Chiricescu, într-un apartament gol, compus din două daite firește tenebroase, pe care le ținea ferite de invazia Eternei Babe. Niște perdele de stambă galbenă o mereu ferestrele ale unei locuințe care, oriunde s-ar fi aflat, era prin firea și mobilele locatarului mereu aceeași. Slavici s-a mutat apoi, luând și pe Eminescu în piața Amzei, la etaj, lângă o brutărie. În odaia lui, în care se ascundea în răgazurile redacționale și nopțile, spre a-și lucra articolele și a-și pune la punct operele literare, prietenii îl găseau în uitare de sine, îmbrăcat de pildă în cămașă de noapte și cu surtucul deasupra. Eminescu avea concepție agitată, rupea hârtie multă, se zvârcolea prin cameră, iar când citea ca să se pătrundă de înțelesul și ritmul textelor, declama, însoțind lectura de gesturi expresive și zgomotoase. Doarece meditațiile lui Eminescu se prelungeau departe în toiul nopții, Ioan Slavici, gazda, deși om de litere, arăta semne de nemulțumire și iritație. Acrul autor al novelei Popa anda, auzind foșnet de hârtie și bâșbâituri în odaia alăturată, bătea nervos în perete, strigând poetului să stingă lumina și să se culce. Acesta se potolea până ce socotea că Slavici a adormit, apoi aprindea din nou lampa și continua șopocăiala. Din această pricină, legăturile dintre cei doi prieteni se năspriră, cel mai nemulțumit părând a fi morocănosul Slavici, care își vedea tihna casnică turburată. Gazda era îngrozită de înfrângerea legilor burgheze ce se petrecea sub chiar acoperișul casei sale. Eminescu bășbuia noaptea și nu ieșea ziua din odaie, învins de un somn încleștat, iar prin interstițiile ușii răbufnea duhul gros de cafea și spirit de naturat. Când în sfârșit poetul își părăseabărlo, gazda găsea a plină de cocoloașe de hârtie, iar uneori, în cutia mesei, mezeluri mucede și fetide, uitate cine știe de când. Ce compunea Eminescu la lumina incertea a lămpii cu gaz? O vreme fără îndoială versuri. Cea mai activă epoca a poetului a fost, cum știm, aceea dintre anii 1874-1877, adică a șederii la Iași, când siguranța existenței îi îngăduia lucrul intelectual. Cele mai multe scrieri sunt desăvârșite sau meditate în acești ani. Atunci mai trăgea de încă să-și poate da doctoratul și de aceea o ultimă oară, în 1877, mai continuă cu câteva rânduri începuta traducere din cant. Cu plecarea la București și înhămarea la carul greu al unei gazete, aceste gânduri l-au părăsit cu totul. Dar poetul era încă productiv, mai cu seamă în primul an de redacție 1877-1878, când munca sa era susținută de iluzii și sănătate. O serie întreagă de poezii publicate în convorbiri literare în toamna anului 1879 sunt produsul redactării definitive a proiectelor din anii imediat anteriori, străbătuți încă de aspirația unei mari iubiri. Tot cam pe atunci, într-o clipă de întoarcere înapoi a gândului, scria poezia O Mamă la 1 ianuarie 1880, patru ani după moartea Ralucai Eminovici, de imaginea căreia tumultele vieții îl îndepărtase. Scrisorile publicate în 1881 au fost gândite de mult, dar forma lor definitivă s-a închegat acum sub imperiul polemicei gazetărești cu care sunt înrudite. De asemenea, luceafărul, mai am un singur dor și altele, scoase la iveală mai apoi de Titu Maiorescu, se văd la o cercetare a manuscriselor a fi aruncate pe hârtie în această vreme. În ultimii doi ani de colaborare la timpul, 1881-1883, Eminescu n-a mai publicat nimic și ne vine să credem că nici n-a mai scris cu tot din adinsul. Truda redacțională, boala care înainta cu tropot, supărările legăturilor intermitente cu Veronica, îl răpiră tot mai mult de la masa sa de brad și poetul însuși se plânse cu imputare doamnei Micle că îi turbura tihna intelectuală. Citat. Doi ani de zile, doamnă, n-a mai putut lucra nimic și am urmărit ca un idiot o speranță nu numai deșartă, nedemnă. Încheiat citatul. În afară de poezii, Eminescu dovedește acum niște preocupări ce s-ar părea curioase de n-am cunoaște firea însetată de absolut a poetului. Încă de la Viena, el arătase interes pentru științe, îndeosebi pentru fiziologie și chimie. Nevoia internă de unitate în explicarea Universului împinse pe acest spirit metafizic să caute abstracțiunile necesare în științe, la început în științele nature, apoi în mecanică și astronomie. În caite groase de școală cumpărate de la Leon Alcalei, începuse să-și facă însemnări după publicațiuni științifice, să copieze bunăoară noțiuni despre plante după Schleiden sau observațiuni fizice asupra calorimetriei, căderii corpurilor, legilor mișcării, forței centrifugale și alte asemenea probleme după analele chimiei și farmaciei de Wöhler și Leibich. Aceste științe își exprimă legile în ecuații numerice, ceea ce determină pe poet să se inițieze în misterele calculului diferențial. Studiul matematicilor, cei fusese în copilărie atât de urât, îi se părea acum ușor și unic instrument de formularea a cosmului. Că fantezia poetului mărea preocupări abstracte către care se simțea înclinat, nu ca cercetător, ci ca contemplator, nu mai este îndoială. Slavici avusese prilejul să afle cel frământat pe poet. Citat. Ideea lui de predilecțiune, scrie acesta, era că tot ceea ce are viață e insolațiune, ceea ce l-a dus în cele din urmă la convingerea că, fără de matematică diferențială, nu suntem în stare să pătrundem adevărata firea lucrurilor. Încheiat citatul. Când pentru întâi oară tânărul pe atunci blahuță, pășii în odaia de pe podul mogoșoaiei a lui Eminescu, acesta, numai în cămașă de noapte și surtuc, vorbi absorbit cu prietenul care adusese pe tânăr despre un nou chip de a măsura iuța la apelor. Eminescu nu era însă hotărât un om de știință și nici măcar un cunoscător sistematic al vreunei discipline, ci numai un amator vag de profunditate. Cum însă o risipire a spiritului peste hotarele ocupațiunii obișnuite este un semn de îmbolnăvire, ne temem că aceste entuziasme pentru calculul diferențial... Sunt un preludiu al apropiatei boli. Și într-adevăr, atunci când în vara anului 1883 Slavici găsea o daia vecină plină de fițuici cu calcule și ecuații, paharul subțire al minții poetului era de curând plesnit. Fără cămin propriu și sărac, Eminescu era silit, când nu ședea acasă, să frecventeze birturile economice, pe Duro din strada Academiei Colț cu Doamnei sau pe Enache lângă fostul minister de interne și, când n-avea ceva mai bun de făcut, cafenelele. În vechea cafenea Oteteleșanu, unde veneau scriitori și actori, Eminescu era văzut din când în când singur la câte o masă, citind cu râsete solitare reviste nemțești sau copiind prin frecarea unghii câte un articol de jurnal cu o foaie de hârtie albă. Intra de asemenea în cafeneaua Lab, foarte căutată pe atunci de gazetari și care se afla în palatul de azi al societății naționale. Ca de obicei, vorbea rar, zâmbea blând și cu gândul pierdut și numai a rare ori, la o discuțiune cel interesa, îi declamatoriu și aprins pentru ca să recade în zâmbetul budist și în tăcere. Lui Eminescu îi plăcea să se plimbe în tovărășia unui prieten, de obicei ardelean, pe podul măgoșoai sau la șosea, cu care prilej vorbea despre ceea ce îi apăsa cugetul, de relele societății românești sau de sensul existenței. Deși Eminescu n-a avut în vremea sănătății patima băuturii, ca un adevărat moldovean ce era și prietena lui Creancă, nu fugea de prilejurile în care putea să bea un pahar de vin bun. Cu câțiva prieteni, Teodor Nica, Dionisie Miron, Costachi, Maroneanu și alții, Eminescu petrecea ore întregi consumând lacrima Cristii sau alte vinuri, evitând de obicei pe cele albe ca având plumb, acasă sau în vreo cărciumă or grădină cu lăutari. În 1873, un grup de studenți români, foști colegi la Viena, înrăuriți de novela lui Leon Negruții, Vântul Soartei, hotărâsără cu jurământ să se întâlnească la o petrecere comună din 5 în 5 ani. Cu o zi înainte de 15 august 1878, sosiră într-adevăr din Bucovina Ștefaneli și Vasile Morariu. La București se aflau Eminescu Slavici și Chibici Râvneanul. Cei doi bucovineni călăuziți de Chibici făcureau o descindere la redacția timpului din Palatul Dacia. Acolo, trecând printr-o daie în care, călare pe un fel de cal de lemn, Caragiale își scria articolul, dădură de Eminescu în cămașă și fără cravată, asudând la un articol pentru ziar pe o masă mare plină de hârtii și mușcând din când în când, ca pe vremea blajului, din câte un măr pe care îl lua dintr-un talger. Mizerie, băieți! vecinică mizerie!" declama Eminescu la întrebarea ce mai face. Am ajuns jurnalist, adică calic!" După ce prin sunarea unghii degetului mare de spatele unui dinte, poetul se încredință că prietenii aveau bani, se îndreptară către grădina Laidee, local original, unde alimentele erau botezate cu nume noi, mămăliga, mândrie națională, cuțitul, bismarck, cafeaua neagră, taifas cu cealma și așa mai departe. Într-o plimbare pe podul măgoșoaiei, poetul dezvăluie amicilor zâmbind adevărata sa stare, declamând din găte «Armam boitel, krankam herzen, schlepich maine, langen tage!» La ebrietate, Eminescu, înduioșat de soarta omenirii, devenea generos și ținea să îmbrace pe săraci cu veșmintele sale unice. Astfel, întorcându-se într-o zi cu slavici cam turmentat, de la doctor Teodor Nica, unde băuseră ca multișor, zăriră în colțul străzii doamnei cu strada colței, unde se ridica Obina, un om desculț mergând prin Lapoviță. rezemându se de mormanul de cărămizi, poetul dădu să se descalze. Ai căpiat, omule, țipă Slavici. O să îi dai tu ghetele tale, dar rămâi însuți desculț. desculți." Eu," răspunse el, de mine să nu-ți pese. Eu pot să umblu și desculți." Dar el, săracul. Prieten prea mult seminescu nu avea. Slavic era un om posac, caragiale, coleg de redacție, îi devenise nesuferit prin spiritul său dezeflemea și prin șiretenia cu care îl provoca la discuție, ca apoi să se bucure de aprinderea sa. El se întâlnea totuși cu junimiștii bucureșteni, care, făcuseră în casa lui Maiorescu, o filială a junimice continua să se adune și la Iași. Scrisoarea a doua, care a provocat retragerea lui Panu din Junimea, a fost adusă de Maiorescu însuși la Iași. Se cita și la București, ținându-se ședințe regulate în fiece vineri. Împreună cu Junimiști, Eminescu era frecventator asidu al concertelor, ca de pildă ale lui Sara Sate, pe care le găsea admirabile sau ale reprezentațiilor de teatru italian cu marele actor Ernesto Rossi. Citat Junimi de aici, scria el la iași lui Negruții, i s-a stricat rostul cu rosi. Până la venirea acestui genial actor, ținem regulat vinerile ședință în care s-a citit aforismele lui Schopenhauer, epistole din Balcescu, o novelă a lui Slavici, Gura satului, o traducere în versuri a lui Rui Blas, apoi versurile mele ce vi le trimit. Cu un cuvânt, junimi de aici a mers până acum strună, de la venirea lui Rossi, serile toate ale săptămânii sunt prinse." Încheia citatul. Maiorescu mai avea obiceiul să iasă din când în când la Iarbă Verde, la Cernica, la Pasărea, în pădurea de la Tunari, la Căldărușan sau la Znagov, ori Țigănești. Alteori mergeau mai pe aproape și pe jos la Băneasa, Herăstrău, Dudești sau Măgurele. La aceste preumblări, luă parte pe lângă Maiorescu cu soția, Teodor Rosetti de asemenea cu soția, doamna Mite Cremniț, care era acum nata lui Maiorescu, are ori consulul german Grizebach, în răgazurile sale poet valoros, și pe deasupra Eminescu și Slavici, care se simțeau bine în această atmosferă germanică. La Măgurele, mic tivoli românesc, unde se afla vestitul castel Oteteleșanu, Pus pe un dâmb în fața unui lac ce colectează apa câtorva izvoare domolite în fântâni și mici cascade, excursioniștii poposeau până la miezul nopții, întorcându-se pe lună cu trăsurile. Acolo credea fără temeiul Slavic că s-ar fi inspirat Eminescu când a compus scrisoarea a patra. Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri, iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Se înalță întăcere dintre rariștea de brazi, dând atâta întuneric rotitorului talaz. Relațiunile cu această societate i-au atras poetului oarecare plăceri. Întâi de toate, stima pentru talentul său și deplângerea sărăciei în care treia, se prefăceau la acești oameni odihniți într-o nobilă, dar jignitoare pentru Eminescu protecțiune. Doamna Mite Cremniț, foarte simțitoare pentru soarta profesorului ei de limba română, și pentru care acesta pare să fie avut o vagă înclinatiune, crezut că îi poate veni în ajutor, oferindu-i 200 de lei drept onorariu. Eminescu, înroșindu-se până în vârful urechilor, răspunse cu un râs nervos. Nu mi-aș fi închipuit că o doamnă atât de inteligentă ca dumneata nu e în stare să-și dea seama că mă jignește când crede că eu, în vederea unui câștig material, îmi dau o la de a o învăța românește pentru ca să poată ceti scrierile noastre, între altele și pe ale mele drept dovadă de sinceritate nu ai să te superi pe mine dacă rump în bucățele mici aceste hârtii, încheia citatul ceea ce și făcu sub ochii sus susnumitei Doamne Titu Maiorescu care ca om de cultură oficial ținea foarte mult la buna opinia cercurilor de sus, în urma citirii la palata uneia din scrisori găsi cu cale să vorbească reginei Elisabeta despre Eminescu și să înlesnească acestuia o audiență Eminescu se arătă furios și încercă în zadar să dea bir cu fugiții. Timid și ironic în sinea lui, strâns în haine adunate pentru circumstanță, poetul nu făcui impresie prea bună asupra maestății sale. Nemulțumirea a fost de altfel reciprocă și Eminescu a stat multă vreme supărat pe Maiorescu. Într-acestea, poetul începea să fie cunoscut în public și mai ales în tinerime. Școlarii de liceu îl citeau în bănci, trecându-și din mână în mână convorbirile literare. Și când poetul pășea pe drum cu privire absente și zâmbetul uitat în colțul gurii, ținând în mâna plină de cerneală violetă un ghiozdan mare, ros la margini, unii tineri își dădeau cu coatele șoptind. Uite, Eminescu! Epigonii începura să se strânge în jurul său, întâiul printre ei fiind Alexandru Vlahuță, cu care poetul se întreținea din când în când la câte o cafenea, în versurile lui Constantin Mile, fostele val său la Iași, poetul vedea iarăși o făgăduință ce nu s-a ținut. Eminescu trebuie să fie apărut tinerilor cu atât mai turburător cu cât aura poeziilor sale se potrivea cu viața lui elevată și abstractă, legendară, chiar în ceea ce putea fi un semn de apropiată furtună. Astfel, într-o seară, uitând pe masa din odaia lui Vlahuță, unde se urcase să aștepte încetarea ploii o garoafă oferită de acesta, poetul se întoarse în toiul nopții cu veșmintele ude spre așorelua. Eminescu în acești ani era însă evident bolnav. Ulcerele hidoase îi acopereau picioarele și capul îi apăsa greu pe umeri de durerile untrice. Legăturile cu Veronica erau apăsătoare și din pricina aceasta – deși aceea, conștientă de existența răului, nu se arăta înspăimântată. Boala cauza poetului o apăsare și o silă de sine și de viață, doborându-l în cele din urmă sub deprimatoare turburări psihice. Visa de pildă că l-a lovit apoplexia, care îl împiedica să se ridice din pat, într-o agitație grozavă a inimii. O încercare de nuvelă din această vreme dezvăluie ebulițiunea de valuri infuriate și învinețite a sângelui, Eroul Ioan Vestimie, impiegat monoton, circulând zilnic între căsuța sa, cancelarie, birte economic și cafeneaua cu jurnale ilustrate, simte deodată o turburare în lăuntrul său, prevestită prin pulsațiuni și bătăi ale inimii tot mai neregulate. Memoria, până atunci așa de strălucită, îl părăsi deodată, încât, spre a găsi numele unei fetițe blonde, pe care o iubea cu credință de 16 ani, trebuie să-l caute în dicționar. Începu să creadă că fusese lovit de o afazie parțială sau că o tumoare sub oasele craniului îi apăsa creierul. Toată existența lui vestimie este de altfel pierdută într-o învolburare a spiritului, ce le afundă ca într-un puț adânc în visuri grele, concentrice, cu pierderea distinției între subiectiv și realitate. Suferințele lui vestimie sunt fără îndoiala acele ale lui Eminescu, Versurile corespondența, actele ne dezvăluie în acești ani un om violent și sarcastic, bănuitor de comploturi morale și mizantrop, îngrijorat și neîncrezător în viitor, misogin și urmărit totuși de o luxurie chinuitoare, ce îl pune câteodată în situația penibilă de a fi răscumpărat de prieteni din captivitatea femeilor de noapte. Dorința de moarte se face tot mai puternică, dar este înveninată de obsesia a decesului, care îl țintuiește mai cu seamă în vis. Ce vis ciudat a voi, dar visuri sunt ale somnului făpturi. A minte mintele scornește, le spun Anopții negreguri. Prin tristul zgomot se arată, încet sub văl, un chip ca somn, cu o făclie în mâna slabă, în albă mantie de domn. Și ochii mei încap în cap îngheață, și spaima m seacă glasul meu. Eu îi rup vălul de pe față. Tresar, încremenesc, sunt eu. Fragment din poezia Vis Boala era înrăită și de munca istovitoare de redacție care nu-i dădea răgaz. El era nevoit să rămână în București și vara pe călduri spre a redacta o gazetă pe care patronii latifundiari uitau să o subvenționeze. În vreme ce mai toți, mai oresc deosebi, plecau la băi în străinătate, Poetul, străbătând zilnic trotoarele încinse, se înfunda în duhul de cerneluri și un sori al tipografiei. Uf, nu mai pot, nu mai pot!" se plângea câteodată vreunui prieten. Aș vrea să mă duc undeva, la țară, să mă odihnesc vreo două săptămâni." De ce nu te duci?" Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine să las în locul meu?" Într-un an, fiind văzut în starea aceea și în urma sfaturilor doctorului Cremniț, care nu găsea, lucru curios, nimic suspect în ulcerațiile de care am pomenit, Eminescu fu invitat de Nicolae Mandrea, prieten conservator, să stea la moșia acestuia florești, din Valea Gilortului. I s-a dat și un onorariu de câteva mii de lei, mai mult ca o înnăbușire a susceptibilităților, spre a traduce în românește un volum din colecția de documente a lui Furmuzaki. La Florești, poetul a stat singur în tot conacul și era foarte mulțumit. Râurile, codrii, șesurile, dealurile oltenești, munții în depărtare, totul îi se părea foarte frumos și era hotărât de ei să mai trimitea vreo sută de lei să călătorească la turnul severin și prin împrejurimi. Rănile de pe picior îi trecuse și mergea mai bine, într-atât acest spirit țărănesc se simțea înzdrăvenit afară din orașe, la drumul de țară când Slavici trecu și el pe la Florești, găsi pe poet sănătos și vesel nevoie mare. Din păcate, redacția l-aștepta implacabilă la București și râul lăuntric nu se potolise prin simpla contemplare al lanțului de munți cel despărțea de locurile de hoinărie ale tinereții sale. În cele din urmă, fie că voiau să ușureze pe poet, fie mai ales că erau nemulțumiți cu chipul răzleț cum bătea drumurile conservatoare, Canta Cuzino se plânsese odată lui Maiorescu că Eminescu a făcut din timpul l'organ personal de se antipatie, Rus, conservatorii de la conducere îi mai dădură un colaborator pe care nu-l ceruse și pe care nu-l stima, pe Ne redactor la Poporul. Ca și la curierul de Iași, Eminescu vesti iritat și pripit că nu poate primi solidaritatea cu scritorii care cred că se pot dispensa și de talent și de cunoștințe și de idei, numai dacă vor vorbi într-un mod incalificabil de persoana regelui, până în momentul când mâna monarhului semnează cu dispreț vreun decret de decorare sau denumire în funcție. Demisia pe care și-o înaintă nu-i fu primită, dar gestul dezvăluie independența până la distrugerea simțului de conservare a lui Eminescu. Ar fi rămas desigur pe drumuri, fiindcă o catedră de limba germană pe care o spera la Iași se dovedise vis de șert. O deznădejde surdă și un dezgust de oameni, și mai cu seamă de junimiști, pentru care se zbătuse atâta al cuprinse, și cuvintele pe care le scrie la ea, și, probabil Veronica i micle, sunt zguduitoare și pline de fortuna apropiată. Citat. Tu trebuie să-ți închipuiește astăzi, sub figura mea, un om foarte obosit, de vreme ce sunt singur la negustoria asta de principii și peste acest sic bolnav, care ar avea nevoie de cel puțin șase luni de repaus pentru a-și veni în fire. Ei bine, de șase ani aproape o duc într-o muncă zadarnică. De șase ani mă zbat ca într-un cerc vicios în cercul acesta, care, cu toate acestea, e singurul adevărat.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 Simt că nu mai pot. Mă simt că am secat moralicește și că mi-ar trebui un lung, lung repaus ca să-mi vin în fire. Și cu toate acestea, ca lucrătorii cei de rând din fabrici, un asemenea repaus nu l pot avea nicăiri și la nimeni. Sunt strivit. Nu mă mai regăsesc și nu mă mai recunosc. Aștept telegramele Havas ca să scriu. Iar scriu de meserie. Scriam iar numele pe mormânt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc. Încheiat citatele Munca și boala îndepărtase pe Eminescu de rude, precum îl înstrăinase de iubire. La nunta fratelui său Matei, ofițerul, în aprilie 1880, nu se dusese și nici măcar nu-i scrisese câteva șiruri de prietenie. La chemarea surorei sale, Arieta, răspundea obosit că este peste mână, că nici măcar nu poate făgădui lumea fiind schimbăcioasă și nădejdile din pulbere, că în sfârșit se simțea bătrân, foarte bătrân și ar fi voit să moară. E mult de atunci harietă de când eram mici de tot și ne spuneau moșnegi povești. Povești sunt toate în lumea asta." închiar citatul. Ceva însă în legătură cu ipoteștii se frământa în capul lui Eminescu. Își făcea socoteala că ar fi putut scăpa de povara gazetăriei cultivând pământul țărănește ca tată său, voia să salveze moșia părintească dintr-un sentiment de tradiție familială, probabil și una și alta. De aceea poetul rumega fel de fel de planuri spre a recupera ipoteștii. Să se însoare, să ia bani cu un pentru bătrân de la știrbei sau de la creditul funciar, urmând ca dobânzile să le plătească el. Un frate al său, Nicu, se îmbolnăvise în 1883 și Eminescu fu văzut de prieteni procurând, nu se știe de unde, suma de 2000 de lei spre a-o trimite fratelui. Dar se poate ca banii să fie avut și altă întrebuințare în legătură cu proiectele economice asupra ipoteștilor. În aceste dispozițiuni de silă de viață și ură amară împotriva oamenilor, Eminescu porni în vara anului 1883 în iunie la Iași, unde avea să fie în ziua de 5 sărbarea dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare, în calitate de corespondent al gazetei Timpul. În capitala Moldovei, Eminescu își regăsi prietenii, pe creangă, Miron Pompiliu și ceilalți, și colindă cu ei în cele câteva zile cât stătu acolo, știutele crășme. În ședința ad hoc a Junimi, în casa lui Iacob Negruții, el citi cu glasul său grav și muzical, întristat acum și amar, în aplauzele zgomotoase ale celor de față, faimoasa doină, concepută, credem, de mult, potrivită pentru împrejurare. De la Nistru până la Tisa... Tot românul prensumisa că nu mai poate străbate de atâta străinătate. La dezvelirea monumentului însă n mers. În vreme ce lumea se zdrobea în Välmășală și piața urla de discursuri și urale, Eminescu, sumbru, la bolta rece, bea vin de codnar zâmbindu-și singur. O presimțire surdă îl înspăimânta și boala cel pândea nu era cu totul străină de conștiință, căci întrebat de ce nu citise Doina la serbare, cum îi fusese gândul, răspunse că nu se simțea bine și era chinuit de temerea ca nu cumva să zică ori să facă ceva nepotrivit cu împrejurările, încât lumea să râdă de dânsul. Fobii Timide, deocamdată, îl încolțeau și creangă privi cu clătinări din pe poet când acesta, vrând să se culce, puse pe măsuță un revolver zicând că era teamă să nu lucidă cineva. Întors la București, Eminescu a apărut prietenilor din ce în ce mai abătut și mai ruinat sufletește. O singură dată surprindem la el, chiar în acest an, o trăsărire de bucurie și de încredere în oameni, dar aceea ca un termen pentru a măsura cu mai multă amărăciune și ironie nepăsarea societății românești. Oferind lui Iosif Vulcan, directorul familiei, cel care îi dăduse cei din tâi fiori ai publicității, câteva poezii spre publicare, s-a dus amorul, când amintirea, ce ia amorul, pe lângă plopii fără soț, de acum... Cu prilejul venirii lui Vulcan la București, acela ai trimise întors acasă un mic onorariu. Eminescu, vrăjit, locondeiul și i-așternu o scrisoare recunoscătoare, dar de o volubilitate dureroasă. Citat Mult stimate domnule și amice, mulțumesc pentru onorariul trimis, cel întâiul pentru lucrări literare pe care l-am primit vădată în viață. În România domnește demagogia și în politică și în literatură. Precum omul onest rămâne cine cunoscut în viața publică, astfel talentul adevărat e înnecat de buruianarea în mediocrităților, a acelei școale care crede a putea înlocui talentul prin impertinență și prin admirație reciprocă. iartă stimate amici, acest ton polemic, dar te asigur că a fost pentru mine o rară mângâiere de a mă vedea remunerat dintr-un colț atât de depărtat al României, din oradea mare, când în țara mea proprie nu voi ajunge când să însemnești ceva, excepție făcând de cercul restrâns al câtorva amici. Și apoi să nu fiu pesimist, etc. Încheia citatul. Începea în curând căldurile verii când lumea în frunte cu patronii conservatori fugea din București, iar poetul rămânea singur să asude asupra mormanelor de corecturi și să-și alcătuiască informațiile pentru gazetă până târziu în noapte. Spiritul obosit și blazat al lui Eminescu, învrăjbit de un sânge veninos și ținut pe loc de o vârtoșie trupească înnăscută, mai lupta câteva vreme împotriva destinelor, apoi răul se dezlănțui și coardele maestrului plesnira.